Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amanaz Allahu salamun alayhi wa salam. Həmşəki mütəffəli olmalısı və əsiyat edirəm. Bu gün inşallah mələklərlə bağlı mövzu Az qalıb Ondan sonra imanın üçüncü ərkanı gəlir Bu da Kitabları olan imandır Allahın nazil etdiyi kitablar Sonucu fəsil Mələklərin Kafirlərə və fəsiklərə qarşı olan Nasibətindən vəhs edilir Kafirlərin içində Ən Pis əməl edən küfürlərindən başqa Allahın kar etməklərindən başqa ən pis iş tutan əməl edən mut qövmü olub mut əvvəl məlum ki kimsə bu əməli etsin bizə məlumdur ki ilk dəfə bu işi görən əni kişinin kişiylə zinsə əlaqə girməsini mut qövmündən başlayıb mut qövmü edib və Lut da də başına mələklərlə oynastığını Quran-ı kərimdən oxuyub təsdiqini tapa bilərsiniz Mələklər Lut <coughs> peyğəmbərin yanına gəlir Cavan gözəl oğlan qiyafəsində və Lutun qövmünü bundan xəbər tutur gəlirlər ki o cavan şuaları ver bizə Lut a.s. deyir ki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 İbn-i Kəsir bir dəyə bir deyir ki, Cabrəli aleyhissalam bir danalı ilə onların amısını yerinə yeksən edir o qövmü. Bəzi dar düşüncəli alimlər, əgər alim demək olarsa onlara törnəq arası, bu ayədən nəticə çıxarıblar ki, qadınla arxadan cinsi alaqədə olmaq olar. Necə? Görürlər ki, söhürsüz burada Allah-u Teala kişi ilə arxadan cinsi alaqəni inkar etdi və Lut Aleyhisselam onlarının istəyini, onlar nə istəyirdi arxadan cinsi alaqə girməyə Lut Aleyhisselam da onlara kimi təklif etdi? Qadınlara Deməli, qadınlar belə etmək olar mübatil nəticədir çünki bu nəticə Qadala Fətuhərfəkum ən nəşitum ayəsinə ziddir Bu ayə ki, Allah s.ə.v. deyir, istədiyiniz yerdən, qadınlarınıza yaxınlaşan hülya, lakin Allahın buyurduğu yerdən. İstədiyiniz tərəfdən, istədiyiniz istiqamətdən, lakin Allahın buyurduğu yerdən. Buna ziddir. Və bir də Peyğəmbər s.ə.v.in nə qədər hədisləri var ki, Rasulullah s.ə.v. qadalan edib, haram edib. Hə bu hədislərə ziddir. Bu da dəlildir ki, o ki, deyir, Quran-ı e, Quran kərim mənə kifayətdir. Onlar mütləq azacaqlar. Quranı izah edən Peyğəmbər s.ə.v. var. Peyğəmbər s.ə.v.ə ehtiyac olmasaydı, Allah s.ə.v. onu seçməzdi. Quranı özün oxuyub başa düşə bilsəydin, yəni özün oxuyub başa düşəcək, düşəcəyin tərzdə olsaydı Quran-ı kərim, ki, açasın, oxuyasın, ama başa düşəsən, onda Peyğəmbər s.ə.v. niyə görə göndərirdi Allah-u ə.v. Göndərmişdi ki, insanlara başa düşülməyən ayələri başa salasın bəli elə ayə ola bilər ki insanın heç pəqəmbər s.ə.və ehtiyacı olmasın Allah təkdir ehtiyac yoxdur ki pəqəmbər s.ə.və isa eləsin ki təkdiyi necədir necə ki bir qadın gelir yoluna görür ki bir nəfərin ətrafına yığılıb bir min nəfər soruşur o kimdir deyirlər o razidir o kəlam əhli. razidir bir Niyə yığışmış siz ətrafına? Deyir, neçə cür 20-yə yaxın ispat gətirir ki, Allah təşdir. Qazın da deyir ki, məhər bu göy, günəş, ay Allahın olmağına ispat deyil, nəyə yor o fəlsəfi ispatları götürək, onunla Allahın olduğunu ispat edək? Bütün bu yaradılanlar Allahın varlığına ispat deyil. Həmçinin, buranı kərimdə elə ayələr var ki, bəli, özünü oxuyub başa düşə bilərsən. Amma var ki, ona mütləq izah lazımdır və bu izahı da ayələr kümə nazil olub, o edə bilər. Uzun Allah buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيْنَا لِنَّاسِ مَنُوزِلَيْنَيْهِمِ Biz sənə zikr nazil etdik, Quran, onlara nazil olan həmən bu Quranı izah edəsən. Peyğəmbərli iddia edənə de ki,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 və kafir kimi öldülər Şilirsiz, bu dəlildir ki kafir olur, kafir kimi ölənən bəli, Allahın lənəti düşür mələkilərin və insanların Firondur, Məmrudur Əbuləhəvdir, şeytandır və, və s. və s. kafirlər, müşriklər amma onun kafir kimi ölüb öldüyünü yaqin bilmirsənsə onun dalınca sövmək olmaz sövmək, lənət etmək olmaz qadağan Heç ki bilmir qeybi ki, ölənə yaxın o, tövbe edib yoxsa yox. Ölə isə, qardaşlar, <coughs> istəyir ixmanlardan olsun, istəyir əşarilərdən olsun, istəyir, nə bilim, mühətəzilə olsun, sufi olsun, şia olsun, kim olur olsun, hər hansı bir alim azdırıb tutaq ki, bir böyük toplumu, bu alimi söymək olmaz. Demək olmaz ki, Allah ləni tələsin, bu qədə adam azdırdır. Allah ona layiqli olanını versin. O nə layiqdir, cəzadır, mükafatdır, bəlkə tövbə edib. Allah onu özü bilər, necə verər. Sən isə dilli qoru. Həmsinin mələklər, o qadın ki, əhəri onun yatağına dəvət etdikdə, onun istəyini rədd edir. səhərə qədər mələklər ona ləynət edir. Bəz rəvayətdə də əhəri ondan razı qalana qədər, mələklər ona ləynət edir. Həmsinin o şəxs ki, qardaşına qarşı, müsəlman qardaşına arşı dəmir qaldırır istər ciddi şəkildə, istər zarafatla, tərbi yoxdur mələkilər onu lənət oxuyur heç kəsin üstünə nə pıçaq, nə vilka nə bilim dəmir olan əşyə qaldırmayın olmaz bilin ki, belə etsəniz, mələkilər istə lənət oxuyacaq indi görüm, bir-birinə qılınz qaldıranlar, bir-birini öldürənlərin halı necə olacaq və bir də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 Mələk göndərsə idi, nə olardı? Lakin, mələk göndərsə idi də, göy aralanıb, onlar Allahı görsə idilər də belə, onlar iman gətirməyəcəkdilər. Çünki ya, bu zəhil, onun ətrafındakilər, öz gözləri ilə, ayın iki yerə farsalanmasını görür və iman gətirmir. Deyir ki, bu sehirdir. İman gətirməyən, qəlbi bağlı olan Heç nə iman gətirən deyil. Elə zənn edəcək ki, bu bir seyir. Kitablar haqqında isə məlumatımız çox azdır. Allah s.ə.v. Bəli, qeyd edib ki, hər bir elçiyə, peyqəmbərə kitab nazil etdik. Ki, o kitabın vasitəsilə insanlar arasında hökum versinlər. Düzgün olanını onlara çatdırsınlar. Deyir ki, Bəqara suresi, Səfələ Mirəmsi 213-cü ayədir və kəna nəns ümmətən vəxidətən fəbəsə Allahün nəbiyyinə, mübəşşirinə və müzirin vəənzələmə əhumu l-kitəb liyəxkumə beynə nəns fəhəməkən fəhəməkən fəhəyə yaxhtəlifən İnsanlar bir ümmətidirlər ixtilafat üçmüşdürlər ixtilaf üçün deyirlər və Allah səhələ onlara qorxudan Allahın əzabı onlara qorxudan və bir də Allahın mükafatı ilə cənnətlə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 dörd kitab hamına məlum olan kitablardır Tövrat, Zəbur, İnzid Quran-ı Kerim və səyifələr Musa ilə İbrahim ə.səyifələri Ələ surəsindədir Fesuhu fi İbrahim ə.sə ayəsində Musa və İbrahimin səyifələri səyifələr nə qəsd Allah bilir, bəlkə də Musa ə.səyifələr ki gedir Allah ə.səyifələr Allah ilə danışmağa, Allah ə.səyifələr özü əli ilə yazdığı iki lövhəni ona nazil edir. Dövratdan, əli ilə yazdığı iki lövhəni ona nazil edir. Lakin görün, nə bədbəxt Allahın lənətinə gəlmiş millətdir ki, Allahın öz əli ilə yazdığını qoruyub saxlamadılar. Böyük möcüzə idi bu. Bunu qoruyub saxlamaq vacib idi. Əgər bu türkülərə nazil olsaydı, mütləq qoruyub saxlayacaq. Olmayan şeyləri qoruyub-saxlayırlarsa Onu da qoruyub-saxlayardılar Peyğambar s.a.v-in saqqalı Nə bilim Tapsıqa Və s. və s. şeylər Bu kitabların da Bilirsiniz Nazil olan vaxt Allahın kəlamı isə bulunurdu Hal-hazırki vaxtda isə Təhrif olunmuş Bəli, Allahın kəlamı da ola bilər çərisində, olmaya da bilər, insan kəlamı da ola bilər. Ona görə biz deyirik, təhrib olunmuş kitabdır. Demirik ki, bütün sözlər qəhrib olunub, Allahın sözü yoxdur və demirik ki, bütün sözlər Allahın kəlamıdır. Allah kəlamı da var o kitablarda, insan kəlamı da. Dövrat da dəyişilib, İnzil də zəburda. Hamısı dəyişilib. Dəyişilməyən Quran-ı ki, bundan sonra daha kitab gəlməyəcək. Dəyişilməlidir ki, kitab gəlsin və dəyişilməsində də səbəbkar həvalə olunmuş bu yəhudilər, nəsranlərdir ki, onlara bu kitablar həvalə olundu, lakin layiqincə onu qorumadılar, gözləri dəyişdirdilər, gözlərinə sərf edən halalı haram etdilər, haramı da halal. Amma Quran-ı kərimi Allah s.w.t. nazil etdi vəd etdik ki mən onu uzun qoruyacağam. Mənzəlinə Həqiqətən biz bu Qurani nazil etdik. Şübhəsiz ki biz də bunu qoruyub saxlayacağıq. Quran-ı Kərim başqa səmavi kitablardan fərqlənir. Quran-ı Kəriminin fərqi başqa səmavi kitablardan. Birinci ondadır ki bayaq dedim. Təhrif olunmamış kitabdır. Və qiyamətə qədər qorunacaq Allah tərəfindən, qorunacaq kitabdır. İkinci, Quran-ı kərimdə keçmiş, indiki və gələcək hadisələr baş, barəsində sohbət gedir və onlar da baş verir. Bilirsiniz nə qədər mücüzəli şeylər var Quran-ı kərimdə ki, Allah hala deyib, sonradan neçə əsrlər keçdikdən sonra həmən kəlamlar öz təsdiqini tapıb həyatda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 Mənənsəx min əyətin əvnusihə nəti bi xeyri minhə əvmisləhə əl Ələm tələ mənnə Allah ləkulü şeyin qadir Hər hansı bir hökmü ləğv edəriksə ondan da yaxşısını və yaxud ona bənzərini gətirərik Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsən Allah s.ə.q. o kitabların hökmünü ləğv edək də Quran-ı kərimi gətirib Nezə ki, köhnə pullar ləğv olunub təzə pul dövrəyə çıxanda köhnə pul istifadə etmək olur Xeyr, haraparsan o pulu səndən götürməyəcək Eləcə də Dövrədən çıxmış dini İstifadə etmək istəsən Allah s.ə. o dini səndən qəbul etməyəcək Qəbul olunan dini Qəbul edib O dindən Allaha itayət etmək lazımdır Bundan başqa Quran-ı kərim Ən çox oxunan Ən çox əzbərlənən Ən çox çap edilən Hədiyyə olunan Satılan Kitabdır Quran-ı kərimi oxumamış başqa kitabları oxumaq mütləq səni saçdıracaq ne ki? Khattav, necə ki Peyğəmbar s.ə.v. yanına Ömər ibn-i Xattav radiyallahu bir neçə zəyfi gətirir der, ya Rasulullah, bax gör burada nə hükümlər var Allah tığa nə deyir Peyğəmbar s.ə.v. qəzəblənir qəzəblənir o qədər qəzəblənir ki Ömər ibn-i Xattav radiyallahu anhu sifətindən görür ki neyse, deyə bilər bu fətiq qızarır. Tez deyir ki, radiyinə billəhi, Rabbən və bi İslami və bi sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyən. O deyir <gülüyor> Allah olmasına, Peyqəmbərimizin Məhəmməd olmasına və dinimizin İslam olmasına razıyıq. Mən deyən kimi, Peyqəmbər sallam sakitləşir. Və əgər Musa aleyhissalam sağ olsaydı, o da mənim dinimə tabi olardı. Yəni, bu, sonuncu dinə. Bu dəlildir ki, fikir verin, İsa aleyhissalam gələndə də gəlir Peyğəmbər s.ə.v-nin dininə itaat edir. Yəni, Peyğəmbərlərin hamısı qayıtsa belə, Allahın sonuncu hökumlarını yerinə yetirəcəklər. Heç kəs əvvəlki hökumları yerinə yetirməyəcək. Çünki sonuncu hökum Allah tərəfindən qabulu olunur. Yaxşı, bəs bu kitablara qarşı bizim münasibətimiz necə olmalıdır?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 E, Sara görür ki Sara yox Qadının adı yadımdan sıxdı İsaqı görür o qadın Yanındakı bundan soruşur ki kimdir o Deyir İsaq Tez minikdən düşür Başını bağlayır Həmsinin İncildə də bu Ayələr var Baş bağlamaq barəsində budur cür Quran-ı kərim və yaxudsa Hədislərə uğun gələn ayələr varsa Allahın kəlamı kimi onu qəbul edirik İkinci, bu ayələr ki, Qurana vəsəhi hədislərə ziddir. Onları inkar edirik. Qəbul etmirik. Allah çəlamı ola bilməz. Üçüncü, nə Qurana kəlmə hədislərə zidd olur, nə də müvafiq. Bunlara deyilir İsrailiyyət. İsrailiyyət adlanan rəvayətləri rəvayət edirik. Amma onları nə təsdiq etmirik, Nə də inkar etmirik. Təsdiq etmirik, çünki təsdiq üçün əsasımız yoxdur. İnkar etmirik, çünki bilmirik. Doğrudan da lan kanamı da yoxsa yox. Buna da əsasımız yoxdur. Buna görə də bunun xususunda Peyğəmbər s.ə.m. deyir ki: "Hədisu anni, əyə, anni əyə, an Mənim adımdan, məndən Bir aya da olsa belə, bir hədis də olsa belə, cəmatı çatdırın, cavayt edin, danışın. Və İsrail ozladlarından da həmsini nə qədər istəyirsiniz, danışın. Heç bir eybi olmaz, heç bir olmaz. Burada Peyğəmbər Əs. onu qəst edir. O söylər ki, nə zidd deyil, Quran-ı kərimə, nə də müvafiq. Və hədisin sonunda da görünədir aman kəzb aləyə mutəammiden fəliətəbə və məqədəhümünə mar kim mənim adımdan yalan danışarsa səhənnəmdə yerinin oddan yerinin hazır olduğunu bilsin yuron bədbəxşlər kimlər ki utanmır və yaxud qorxmur və yaxud fikirləşir ki elə hər hansı bir ideyasını həyata keçirmək üçün hədis adı ilə necə rəvayət etsin onların halı necə olacaq deyir ki bir nəfər ravi eşidir ki hədis var. Kim Qur'anı hər gecə, e, Qur'anı deyirəm, namaz hər gecə durub, böyüdürəcək namaz qılarsa, falan-falan səbaba naili var. Sıravidən soruşur, deyir ki, falan kəsdən eşitdim. Gedir onun yanına. O da deyir, falan kəsdən eşitdim. Gedir həmin o şəxsin yanına. Belə-belə gəlir ilk dəfə onu vacizi danışanın yanına. Deyir ki, kimdən eşitdin? Kim çət kəsdən? özüm ralad etdiyim, burada nə var ki? Cəmaatı çağırıram ki, çox ibadət etsinlər də. Bu da deyirək, və bəxt, bəs bu hədisəyi işitməm sənə, lazım olsaydı elə Peyğəqəmbər dini tamamlamışdı, bu şeyləri deyərdir də, ondan sonra, Peyğəqəmbər s.ə.v. eləməyib ondan sonra dinə təzə bir şey gətirmək, yeni bir şey gətirmək. O deməkdir ki, sən Peyğəqəmbərdən də Allahdan da axılısan. Fiyə E, Məsiddə xutubə deyir Cəmanatın <coughs> arasında da Əhməd ibn Həmbəl Bir də İbn İmayin Hər ikisi ədis alimlərdir Xutubəni danışan şəxs Cənnət və cəhənnəndən danışır Ağzına gələn hədisləri Cəhənnəndə tutacaqlar, dibdə artacaqlar Kəsəcəklər, nəyini yəcəklər Nə gəldi, cəmanat qoxusun, ağlasın <coughs> Xutubə tutaran ki, gətirir buna pul Belə əmmaməsi olur Onun içində pul dökürlər xütbənin gözəl danışdığına görə və hədisləri danışanda deyir ki, İbn İbn gelir, İbn deyir, deyir, Falan -falan bax, Əhməd ibn-i Həmbəddən eşittim bu birisini İbn-i Məyinlə Əhməd ibn-i Məyinlə hamı dağılıb gelir Əhmədlə İbn-i Məyin yaxınlaşır ona deyirsən Əhməddən hansı hədisləri eşittim sən? deyir, filan filan hədisləri deyir, bəbi, mənəm mən, mən sənə heç birinci dəfəd görür mənlə nerede hədisi eşittin O qədər sonra deyir ki, İbn-Mahin də mənəm. Mənlə harada işitim sən həniz? Dirəbə, yeryüzə dəsiz, təkdə sizsiniz, Əhmədlə İbn-Mahin. O qədər Əhmədlə İbn-Mahin var ki, <gülüyor> Həm, Həmçinin də istənilən dövrdə belə şeylər olub. Cəmatin rəhbətini qazanmaq üçün. Nağıllar danışıblar. Kimisə sevdirmək üçün, Hətta Peygamber s.ə.vələmin özünə şişirtmək üçün nağıllar danışıb Peyğambar s.ə.mə barid olan şeyləri necə var danışsan, Allahın dediyini necə var sattırsan cəmaata, o kifayət edəcək ki, Allah s.ə.mə o səbəblə, onun vasitəsilə dini insanlara sevdirsin. Nə Allahdan, nə Peyğambərdən ağlı olabilməzsən. Nə deyiblər, onu oradan götür, sattır cəmaata. Hətç bir şey əlavə eləmə, hətç bir şey də azaltmaq ilə. Allah s.ə.mə səni sevdirəcək. Allah'tan istəyin budur ki, Allah s.ə.vələ bizə həqiqəti həqiqət olaraq göstərsin və o həqiqətlə getməyə bizə kümə olsun və batili də batil olaraq bizə göstərim, ondan bizə uzaq etsin Əlmənək, Allahümə və zəhəmdək Əlmənək, Allahümə və zəhəmdək Əlmənək, Allahümə və zəhəmdək Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil aləmin Və və salamu ələyəşrəfi ənbiyyə və m Əmməbad, müəllif əxlaqsızlıq barəsində xədisləyə gətirir. Deyir ki, qiyamət günü insanların ən pisi o kəslər olacaq ki, onların, onlar iki yüzdə olacaq. Yəni, iki yüzdə olan şəxslər o kəslər ki, möminlərin yanına gedir, özünü mömin kimi göstərir, kafirlərin yanına kafir kimi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 Xawariclərə qarşı dediyi sözləri işlədəcəsiniz. Akubalardan misal işlədəcəsiniz. <gülüyor> Vesaire, elhamdullah. Söz hikmətli dəvət aparır. Allah da, Allah eləsin on. Şeytan çaşdırmasın. Artıq söz, əhəldə artıq hərəkət etməsin ki, onun səfindən hamımız bütün dəvət gedə bilər, hamımız pis ola bilər. Onu da müəyyən səflər eləyəndə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 Heç bəlkə sənin ağılına gəlməsin o şey. Başqa bir hədistə də deyir ki, burada çox gözəl nəsiyyətlər var. Bir hədistə Peyğəmbər s.v. iki sətirdən ibarət ifadə deyir. İki sətirdən ibarət cümlə deyir. Onun içində görə nə qədər nəsiyyət var. Fikir verin. Deyir ki, zənnə, cümana qapılmayın. Həqiqədən zən Ən ya ən pis yalan, ən pis yalandır. Zənn. Kimisə haqqında zənn etmək bil ki 99% bu yalan ola bilər. 1% ola bilərsən ki zənnin doğru çıxsın. Zənnə, gumana qapılmayın. İkinci bu tacirlərə aidddir. Bir-birinin malını öldürmək üçün qiyməti azaldıb gözəl sözlər istifadə etmək və s. səbəblərdən istifadə etməyin. Ucuz tapa bilərsən. Ancaq onun malını öldürmək üçün görürsən ki, klient gəlib ondan mal almaq istəyir. Yaxınlaşırsan, onu çəkirsən qırağa ki, gəl ucuz verərəm, belə etmə. O haramdır, Peygamber s.ə.v. qadağın edib. Amma klient özü həm onun malına baxsa, həm də sonra gəlib sənin malına baxsa. Sizin iman imanınızı artıracaq və bəlkə də yadınıza düşəcək ki, hansısa əməllərdən çəkinəsiniz. Qütsu hədisdir, Abuzar radiyalarını qarayət edir ki, Peygamber s.ə.v. Rəbbindən rəvayət edir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ey qullarım, mən zülm etməyi ey qullarım Allah Subhanahu deyir: "Ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim. Sizin sizin sizə də onu haram buyurdum. Bir-birinizə zülm etməyin. Ey qullarım, hamınız fikir verin. Hədis Təsdiq edir gecə-gündüz xəta edirsiniz. Günah işlər görürsünüz. Səhbə yol verirsiniz. Və mən bu xətaları, günahları bağışlayanam. Məndən bağışlanma diləyin. Mən sizin günahlarınızı bağışlayın. Hey qullarım, hamınız ağdısınız. Hə, Dikkatlə fikir verir. Nə qədər mal olur olsun, yenə də o şəxs ağdır. Qəlbinin qənaətkar olması üçün tox olması üçün, gözünün tox olması üçün mütləl Allah'ın müraciət eləmək lazımdır. Allah insanı elə tərbiyələndirsin, elə ona ilham versin ki o qani olsun. Ha, onun üçün hər bir şərait onu qani etsin. Nədir, məndən istəyin, mən də sizi yedirdim. Ey qullarım, hamınız çılpaqsınız. Hanı, hamınızın əyinində qeyin var. Amma çılpaqsınız, deyir. Burada həm həqiqi cəyin nəzərdə tutulur, həm də təqva libası. Hər hamısı bura daxilli. Allahdan istəyin, Allah da sizi cəyindirsin. Ey qullarım, əgər sizdən əvvəlklər və sonrakılar, insanlar və zimlər hamınız bir yerə yavaşsaz və günah işlər görsəz, ən pis günahkar kimi Həm pis, günahkarın etdiyi günahlardan etsəniz, mənə heç bir zərər toxundurmayacaqsınız. Mülkümdən heç bir şey azalmayacaq. Nə etsəz olsa özünüzə edəcəksiniz. Həmsinin əksinə hamınızı yığışsanız, ən yaxşı əməl sahibi kimi əməl etsəniz, yenə də mənə heç bir fayda verməyəcəksiniz. Mümkündəyiz ki, artmayacaq. Və hamınız yığışsanız və hər kəs istədiyi qədər nə istəsə, Mən də ona istədiyini versən Bütün amaya cinlərə, insanlara Mülkümdən heç nə azalmaz Fikələr, əvvəlcə deyil, heç nə azalmaz Sonra insanın o boş başa, başa düşmək üçün Deyir ki, dənizə inənin Qaxil edib çıxartdıqda Dənizdən nə qədər azalırsa O qədər mülkümdən azalar Ümumiyyətlə, mülkümdən heç nə azalmaz Əvvəlcə, hədisin əvvəlində belə deyir Mülkümdən heç nə azalmaz Sonra isə insana o dəhkəti bu qədər versəm müqayişə eləmək deyir ki, dənizə bir dəfə inəni salıb çıxadığında nə qədər azalırsa hamınıza istədiyini versəm, o qədər azala bilər Kür verir Subhanallah Deyil, Bu, mənim sizin üçün hazırladığım ahirət neymətləridir Diyamət günü kim xeyir taparsa, indi buna da baxın və görün, Allah Subhanallah necə danışır Kim xeyir taparsa yəni xeyirən Fəir <gülüyor> onun nəsib olarsa qiyamət günü. Allahı həmd etsin. Yəni bu Allah tərəfindən. Kim başqa bir şeyə naili varsa, əzabə düşər olarsa, özündən başqa heç kəsi qınamasın. Subhanəllah. Görün, budur cümlələr, əvəzsiz olan əvəzi olmayan cümlələrdir. Allah təala yalnız belə danışa bilər. Bu yalnız belə sözlər deyə bilər. Allaha da inanmayanlar, bu kafir olan şəxslərin Allah s.ə. onlara hiqayət versin əgər inatkarlığa göstərib Allaha inanmırlarsa Allah onları yerinə yeksan eləsin, lənət eləsin Allah Hədis Buxal Muslum, sahih hədisdir Tapıb, deyərəm ki, 40 hə... şeydə var Al, Nə var, yəni hədis toplumunda var Subhanıq Allah <cərum>